Seguim a través del nostre matinal a la ràdio per i ara no sabeu què anem a fer. Doncs marxem cap a Girona perquè el que farem amb els propers minuts és escoltar amb una personalitat que ens encanta i que cada any el tenim aquí per presentar-nos una nova temporada d'un d'aquests festivals que nosaltres ens entusiasma com és el festival Temporada Alta. Tenim amb en Salvador Sonia a l'altre costat del telèfon. Bon dia, molt benvingut. Què tal? Molt bon, bon dia. Gràcies per estar nosaltres una vegada més. Anem a parlar una mica de Temporada Alta que com dèiem abans a fora d'antena ja ha passat un any i quasi que no ens hem adonat Sí a més, primer que és un festival llarg perquè dura dos mesos per tant l'any ja només en té deu que s'acaba un festival i comença l'altre i després que els anys passen de pressa. Bé, potser no som nosaltres que passem de pressa. Nos, nosaltres de ben segur que passem de pressa, però el, el festival queda aquí i és, yes, i una temporada més doncs, tenim molt ple de, de parlar d'aquestes actuacions, un festival que a més a més ens visita, Palafrugell, i si li sembla eh, comencem comentant aquestes dues obres que podem veure a Palafrugell, una de les quals és ja és aquest cap de, de setmana, perquè aquí tenim la tendresa. Eh, què ens pot comentar d'aquesta obra de, que podem veure aquí a Palafrugell? La tendresa ha estat l'espectacle que ha tingut el Premi Max a Madrid, el millor espectacle de l'any, la seva versió que es va fer allà. És un espectacle d'un autor d'ara, Sr. senyor Sanzol, però que fa servir les sistemes que fa servir Shakespeare per escriure. És un espectacle divertit, és un espectacle amable per un públic molt ampli, és per passar-s'ho bé, i és un espectacle del qual en surt sempre amb un somriure, que també és una cosa que a vegades s'agraeix. Espectacle intel·ligent, per del qual en surs amb un somriure, Què en tinc un espectacle que reconcilia una mica amb la vida. Són escenes semblants a les de Shakespeare, posades ara. Escenes d'amor, escenes de conenredo, etc etc. Quan escoltem aquests noms ja ens venen ganes d'anar i Alfredo Sanzol, en de got de gom, en té de teatre, eh, és de les millors peces que es poden veure, de les millors formacions que es poden veure ara mateix o jo estic molt fort de joc? No, no, és exactament així, és exactament així. En aquest moment és un dels, segur, primer la combinació de qui ho fa, jo de got de gom, té de teatre, Sanzol, etc.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 com ens podem encara uh, inspirar en les, les obres d'un personatge que va, que va estar tant de temps uh, fa fa tant de temps com en William Shakespeare com és que encara ens tira això amb, amb una modernitat com la que tenim ara mateix en la qual tot es mou a través del mòbil mm, Per una raó molt senzilla del que parlava Shakespeare igual que tots els clàssics és una cosa que no ha canviat gens que és el que en diríem la condició humana és a dir, hi pot ve mòbils, i pot haver ordinadors i pot haver tinders, i pot ve tot el que vulgueu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 La tendresa la podem veure per la Frugill aquest eh, proper dia 13, concretament aquest diumenge, a les 6 de la tarda, si no menys raó, És uh, una obra a tenir molt en compte i a vigilar perquè no us la podeu perdre. Pot tampoc us podeu perdre, i ja que això som, uh, per parlar-ne, la partida d'escacs, que la tenim el dia 28 de novembre, el proper mes uh, que ve, el dissabte, a dos quarts de nou del vespre. Què aquest, és aquesta partida d'escacs? És una d'aquelles partides que veiem uh, als anys 80 per la televisió vision, o és una no. partida de teatre, verdad? Com com, com, no. com, com com funciona això? La partida de Scacs és una obra un obra, però un en què hi ha un acturàs, un gran gran gran actor i és presort parteix d'un text de l'Stephenes Wake, l'Stephenes Wake en un gran scripto de la sobretot és l'home que va marcar una mica, una bona part de la literatura Europa que il·lustra una mica el que volem el que ens agradaria que fo que ens agradaria que fos Europa. és aquest està Europa civilitzada, culta, amb una relació amb la gent cordial, etc etc. En aquí és en Jordi Bosch en un viatge en què és un monòleg en què amb un altre mentre fan una partida d'escacs expliquen una mica això el que és la vida, o sobretot el que voldríem que fos la vida. És, i amb això és comú amb la tendresa, una obra amable, però amb, amb transfons. fons. Eh? Que no, no és una obra que sigui simplement un divertiment o calés, sinó que és una obra amable però que té un fons i que et deixa un pòsit. Jo quan llegeixo una mica de què va, sembla una obra trista, però suposo que no, no? Ara. No és un hi hi Quan tu fas una mica una reflexió sobre on vivim, com està el món, etc, en general, tot sempre hi ha alegries, però no és un hi hi hi ha sinó que és una mirada sobre això, sobre el que està passant aquí, que és el mateix que passava quan la va escriure ell.: Quan m'ha parlat d'un actor suposo que es refereix a Jordi Bosch. En Jordi Bosch, sí. Mm. Qui és en Jordi Bosch, per als que no ho sàpiguen? <coughs> en Jordi Bosch és un dels tres o quatre millors actors segur que hi ha en aquest moment a Catalunya, és un home que va sortir en el seu moment del teatre lliure, que ha fet evidentment molt de cinema, molta televisió, i en general ha fet, en general, moltes vegades papers de comèdia. És boníssim, en els espectacles de Lluís Pasqual, per exemple, solia ser, sobretot si són comèdia, s'olia fer un paper de protagonista, però en aquest cas, que això no és una comèdia, és un actor que t'ensenya la versatilitat. És dir, els actors el que han de fer és saber-se posar al lloc del personatge i que tu quan veus allò te'l creguis i com si el tens el menjador de casa i estàs parlant amb ell. Això és el que aconsegueix en Jordi. Doncs l'haurem de seguir la partida d'escacs el dissabte 28 de novembre a dos quarts de nou del vespre al Teatre Municipal de Palafrogil. Recordem que totes les programacions que tenen lloc a Palafrogil, al TMP, eh, compten amb el patrocinador de l'Ajuntament de Palafrogil, la Fundació Vilacases, un festival temporada alta, eh, senyor Sonyet, que n... ja ha arrencat, que dura fins al 8 de desembre, que no només és teatre, sinó que també és música, és dansa, és cinema, són moltíssimes coses. Què és el que podria de manera general recomanar els nostres joguins, perquè no costa res agafar el cotxe i anar se fins a Girona, fins a Torroella, a ja on sigui, que hi hagin representacions de, de temporada alta. D'entrada, per mi, el que hi ha a Palafrugell, o si no, ja no li haguessin posat les tres de Palafrugell, per nosaltres són especialment bones. Però llavors, a l'hora de recomanar, sempre el problema és el mateix, depèn de per aquí, és a dir... Si tens nens petits, doncs vés a veure el Carnaval dels Animals que es farà al Teatre, Lliure, que és un ai, perdona, el Teatre Municipal de Girona, que és un espectacle molt i molt gran per nens. Res, eh? A partir de 3-4 anys del Gran Teatre del Liceu, és un espectacle en què, per situar-nos, hi ha un elefant que fa 5 metres. Vull dir, els nanos queden fascinats. Per això si sí, tens nens petits. Si no tens nens petits i t'agrada el Teatre Internacional, doncs pots anar veure aquest cap de setmana la Royal Shakespeare Company a uh, Girona, la Roia Xespi rarament surt de casa seva o si et vols divertir, doncs va veure en Sergi López que torna amb un espectacle que ja fa deu anys que va estrenar aquí, que és el Non Solum això són dues hores de riure sense parar i amb una bala a considerable que en el moment que correm jo crec que no està malament o fins i tot si t'agrada la música doncs pots veure música cubana amb la Mara Portuondo l'Auditori de Girona o pots veure la Jane Birkin, per exemple, també, que és la cantant famosa del Jetem, per exemple, en un concert. Pots veure el tricicle, és a dir, ja des del teatre més i més internacional i més contemporani fins al teatre més amable. Podeu veure el munt de coses, en comentava el nostre convidat alguna d'elles, la l'Ajudi Nèdermann per exemple, també, el Teatre Municipal de Girona Correu Brossa, En Amor Brujo, etc. etc. Jo els recomano, òbviament no, no les podem dir totes, és, seria absurd també perquè eh, aviat se n'aniria al cap, anar visitat temporada temporadaguioalta.com eh, que és la pàgina web, escriviu Temporada Alta ja a Google i ja us sortirà immediatament i podeu veure totes les actuacions que hi ha. Arreu. No sé si hi ha alguna cosa més que ens volgués comentar per al dia d'avui. Només dic que nosaltres, el festival va néixer a Girona i, i surt d'aquí, evidentment, i el nucli del festival és Girona. Però per nosaltres, com a mínim, és important que no sigui la centralitat a què estem acostumats, sinó que sigui una centralitat, en aquest cas escènica de Girona, però que irradia, de manera que el fet de poder fer coses a Palafrugell, o coses a Torroella, o coses a Sant Feliu, etc. Crec que és una cosa que ajuda una mica a cohesionar, a donar una imatge de país en què tant val un lloc més gran com un més petit, i en què el teatre, en aquest cas el teatre per mi bo, és el que jo crec, doncs tant s'ha de poder veure en un lloc com l'altre i Palafrugell, per nosaltres, és un espai que ens agrada especialment. Bé, i això també es fa, òbviament, perquè té, té èxit i té resultat i té sortides, si no, no, no es faria, però suposo que fora del volum de, de gent que hi ha a Girona, ciutat, que, que pot veure aquestes actuacions, o que ens agraden a Girona a nosaltres, doncs funciona, si funciona Sant Feliu, funciona a Bescanó, funciona a Palafrugell, és perquè hi ha un interès, i perquè les obres són bones, òbviament, també s'ha de dir tot. Hi ha molt més interès del que la gent es pensa i després passa una altra cosa, per exemple és clar, nosaltres ara sabem d'on ve la gent que va veure un espectacle amb la gent que havia anat a Palafrugell de quants llocs havien vingut havien vingut de 42 ciutats o pobles diferents oi? no només níveis de Palafrugell de la zona, sinó gent de fora i creiem que també és bo que la gent es mogui per anar a veure coses perquè no només va teatre sinó que veu una mica què passa en aquell poble, en aquella ciutat una de les coses que sempre he dit a la gent de Palafrugell és que prefereix anar a Torruella que venir a Palafrugell mateix. O sigui que això ho han de tenir en compte. Uh, Moltíssimes gràcies. Uh, Digue, que moures, però està bé conèixer aquí a casa. Òbviament, òbviament que és així. Uh. Doncs nosaltres sempre al costat de, de temporada alta és un ple com per nosaltres n'anirem informant puntualment, no només de les obres de Palafrugell, sinó de totes les que tenen lloc dia a dia amb, amb aquest uh, festival. Ha estat un ple contactar novament amb en Salma de Sonyet, que ens ha atès uh, aquests uh, minuts a la nostra freqüència per parlar del Festival Temporat Alta. Moltíssimes gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres.